Alhamdulillahi rupin alameen wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd za ghala pripada uzvišanama Allahu gospodaru su i svetov salavate i salama donosimo na Allahu basalika Muhammadin učastnu porodicu i sve plemenite ashaba. Kao što smo priedvalno na javili, ta'ala u Ima, družit ćemo se sa izrazito korisnim djelom šeha imama Mujaddida Muhammeda ibn Abdul Wahhab koji nosi naziv 3. usuli wa adil letuha 3. osnovna temelja i njihovi dokazi ovo djelo tri temelja je šeha Muhammed ibn Abdul Wahhab napisao običnom narodu kako bi se podučili najosnovnijim i najbitnijim pitanjima koja mora poznavati svaki musliman o svojoj vjeri i ovo dijelo još od vremena kada ga je šeheh rahimahullah napisao pa sve do dana današnjeg izučava se na predavanjima u školama na seminarima diljem islamskog ummeta što upućuje na to da je Allah najbolje zna Allah subhanu wa ta'ala primio to dijelo od šeheha i u njemu dao bereketa I, I spomenuli smo da je prevedeno na najpoznatije svjetske jezike Zbog njegove bitnosti za svakog muslimana I u njemu šef Rahimahullah nije spomenuo ništa od sebe Nego sve što je spomenuo, spomenuo je sa dokazom Ili iz Allahove wa knjige, ili iz sunneta Allahovog poslanika Ili bi pak spomenuo govor nekog od islamskih učenjaka I šehe Rahimahullah o ovoj poslanici, o ovom dijelu, pomenuo kao što smo na to ukazali 60 dokaza iz Kur'ana i Sunneta. 60 dokaza iz Kur'ana i Sunneta. I na nekoliko mjesta spomenuo samo govor islamski učenjaka. Što znači da je ono što je spomeno o ovoj poslanici, ovoj Risani, zasnovano na Kur'anu i Sunnetu. A ono što je zasnovano na Kur'anu i Sunnetu je istina u koju nema sumnje. I obaveza je u to vjerovati i po raditi. Šehe Rahimahullah nekoliko puta je napisao ovu poslanicu. I zato postoji nekoliko verzija iste ove poslanice, među kojima postoje određena odstupanja koja nisu suštinske bitnosti. Dakle, u nekim verzijama ima, nalaze se dodaci koji se ne nalaze u drugim verzijama. Ono što je poznato od tih verzija dijela tri temena, su četiri verzije koje je spomenuo Šjeh Abdurrahman ibn Kasim poznato je enciklopediji, fetvi i poslanica u Leme Nežida. A kada kažemo Ulema Nežida, to se odnosi na šijeha Muhammeda Ibn i one koji su došli nakon njega od njegovih sinova, unuka i učenika. Što znači da je šijeh ovom dijelu podučavao svoje učenike i one koji su mu dolazili poznanje. I više puta je pisao ovo dijelo zbog njegove bitnosti. Nekada zato što nije kod sebe imao originalnu prvobitnu verziju koju je napisao, pa iz pamćenja napiše ponovo ovo dijelo. Ali, glavna tematika na čemu je zasnovano ovo dijelo, su tri temelja. Šta znači tri temelja? Feratetul usul. Tri temelja, to su tri pitanja o kojima će svaki musliman biti pitan ili svaki čovjek biti pitan kada bude stavljen u kabur. A koja su to tri pitanja? To je ono što se navodi u hadithu Ibn anhu, kojeg su zabilježili imam Ebu Davud, Ahmed i drugi da kada čovjek umre i bude spušten u kabur dođu mu dva meleka jedan sa jedne strane, a drugi sa druge i postavljaju mu tri pitanja ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik to su tri temele kada kažemo poslanica tri temelja to se odnosi na ova tri temelja ko je tvoj gospodar, spozna je uzvišenog Allaha koja je tvoja vjera spoznaja Dini Islama i koje je tvoj poslanik? spoznaja Našek poslanika, posljednjeg vjerovjesnika, Muhammeda s.a.v. Ovo dijelo na arapskom jeziku se zove Thalathetul Usul, a u nekim verzijama kaže se El Usulul Thalatha, El Usulul Thalatha, ima isto značenje, ali u većini verzija se na arapskom naziva Thalathetul Usul, sa no vezom, Thalathetul Usuli, dok kao što smo rekli, u nekim verzijama ili neki islamski učenjaci nazivaju ga El Usulul Thalatha. Nema jasnog dokaza koji upučuje da je šehe nazvao ovo dijelo prvim ili drugim nazivom. Tako da je teško tvrditi koji naziv je originalniji. I kao što smo rekli, ima isto značenje. Tako da nije od neke velike bitnosti poznavanja toga. Zatim kaje ših o edil letuha. Tri temelja i njihovi dokazi. Time i ti ukazuje na to da ova vjera je zasnovana na dokazima. Da ova vjera je zasnovana na dokazima. Na kojim dokazima? Filozofiji, apologetici, na bajkama, na snovima, na pričama, hićajama, ne. Na dokazima iz Kur'ana i sunneta i na dokazima iz iđmaa konsenzusa islamskih učenjaka a to je ono na čemu su se ujedine mučtehidi u ovom umetu bez razilaženja u jednom vremenu i to je dokaz u šerijetu zato što je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam nagovijestio da se ovaj umec neće ujediniti na zabludi pa ono pitanje o kojem se postigne iđmaa konsenzus islamskih učenjaka to je dokaz u šerijetu i također ta vrsta dokaza u šerijatu po pitanju koje su složni islamski učenjaci, ahli sunnata u al-đamata, al-qiyas, analogija. Ali su ovdje mislili na ispravnu analogiju. Analogija ispravna, a ne ona koja je suprotna Kuranu i sunnetu. Jer ono što je suprotno Kuranu i sunnetu ne naziva se analogijom, nego kontriranjem i suprostavljanjem Kuranu i sunnetu. Primjer analogije je kada kažemo da je Alkohol zabranjen. Na osnovu toga kažemo da je zabranjeno i sve ostalo što ima isto dejstvo kao alkohol. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala u Kuranu zabr zabranio vino koje se pravi od groždja, kažemo da svako drugo opojno piće koje ima isto dejstvo kao vino je zabranjeno. I to je analogija. Ali nije analogija da kažemo zabranjeno je piti sok od grođa zato što je Allah zabranio vino u Kur'anu. Zbog čega? Zato što je to neispravna analogija. Pogrešno poređenje. Jer je Allah zabranio alkohol zbog dejstva koje ima opojnog. A ne zato što je od grođa napravljena. Tako da je ovo neispravna. Naveli smo primjer ispravne i neispravne analogije. Ili kažemo, ako je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio čovjeku da kaže svojim roditeljima uf. ono što je veće od toga je preće da bude zabranjeno. Zabranjeno je da udariš roditelja, zabranjeno je da obje roditelja zabranjeno je sve ono što je gore od toga. Šta je dokaz zato što je Allah zabranio da se kaže roditeljima uf. Nač ono što je veće od toga je zabranjeno analogijom. Ali smo rekli kada kažemo analogija, to se odnosi na ispravnu analogiju koja ispunjava svoje uslove, uslove ispravnosti. A ne bilo koja analogija. I zato nema analogije kada je u suprotnosti sa Kur'anom i Sunnetom. Nema analogija ako imamo hadis koji nam nešto zabranjuje onda mi koristimo analogiju ili hadis koji nam nešto naređuje. Dakle, to su u šarijetu. Šijef Rahimahullah nazvao ovu poslanicu tri osnovna temelja i njihovi dokazi. A temelj je ono na čemu se gradi građevina. Bez temelja nema građevine. Ili građevina kada se napravi bez temelja nije stabilna građevina. Nije stabilna građevina i ne može dugo obstati. I zato je bitan dobar temelj da bi građevina bila čvrsta i stabilna. I temelji Nisu svi iste bitnosti. Neki temelj, ako srušiš, srušit se čitava građevina. A drugi temelj, možda će se samo poljuljati građevina, ali neće se srušiti. Ovdje kažemo tri osnovna temelja, što znači da je ovdje riječ o najbitnijim temeljima. Ne bilo koji temelj. Ima temelja koji su bitni, ali ako izostanu, neće se srušiti građevina. Biće poljuljana, biće e ali neće se srušiti. A osnovni temen je ono bez čega nema građevine, ne može se podići. A ta tri osnovna temelja, kao što smo rekli, su spoznaja uzvišenog Allaha, Gospodara i spoznaja vjere islama i spoznaja poslanika koji nam je poslan, a lijhi sallatu wasallam. Sad ukazimo. Šejh rahimehullah Započeo je ovu poslanicu sa tri kratka savjeta koja je započela sa riječima e'alem, znam. I ove tri uvodne poslanice, neki islamski učenjaci poput šeha Abdrahmana ibn Hasima i Hasimaj, šeha Allahim Džibrina, kažu da u osnovi nisu od ove poslanice, nego da ova poslanica počinje od riječi autora kada ti se kaže koja su tri temelja koja je obavezno svaki čovjek poznavati, reci spoznaja Allaha, spoznaja vjere Islama i spoznaja poslanika svala na svem sad ukazim. Dok tri poslanice koje su, ili tri kratka savjeta koja je spomenula u uvodu, kažu da su, da su dodate od strane njegovih učenika. Ne kao govor njihov, to je govor šijeha Muhammeda ibn Abdul Wahaba, ali nije bio sastavljen u ovoj poslanci, nego su dodali zbog bitnosti tog govora i bitnosti poznavanja ovih pravila, pridodali su to u poslanci tri temelje. Dok Drugi islamski učenjaci kažu ne, Šeh je ciljao da ove tri kratke poslanice budu u ovom dijelu tri temelja kao uvod, kao predgovor. Allah najbolje zna. Ono što je poznato i što je rasprostranjeno među ljudima u štampanjim verzijama ovog dijela jeste da se spominju ove tri poslanice na početku ovog dijela. Allah najbolje zna. Dakle, neki kažu da je to uzeto iz drugih poslanica šehovih pa spominuto u uvodu. Kao njegov govor, ne govor nekog drugog. To je njegov govor, ali to osnovi nije bio dio ove poslanice pa je pridodato. Drugi kažu, ne, tako je nađeno u manuskriptima, u manuskriptima na� ovog dijela koja se prenose od šijeha i tako je spomenuto što znači da je šijeh ciljao da spomene ova tri e, uvodna govora ili tri uvodna savjeta kao uvod u ovo dijelo tri temelja Allah najbili zna. Prvu poslanicu koju je šijeh spomenuo su četiri pitanja, poznata kao četiri pitanja kaže šijeh Rahimahullah početku ovog dijela Bismillahirrahmanirrahim u ima Allaha sve milosnog milosti. Započeo je ovo dijelo sa bismilom. Kada kažemo bismila to se odnosi na ove riječi Bismillahirrahmanirrahim to je skraćenica kaže se na arabskom basmela kod nas se kaže bismila to su ove riječi Bismillahirrahmanirrahim spomeno je bismilu u uvod ovog dijela ugledajući se u tome na Allahum Subhanahu wa ta'ala knjigu koja je započeta sa bismilom. sura al-Fatiha kako počini hađer? <laughs> I sve ostale sure započete su sa bismilom, osim jedne sure, a to je sura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 Ona od Sulejmana I ono je je zapisano bismillahirrahmanirrahim. Ima wa ima lahasun nusnun minastivuk alla ta'lu alayya watuni muslimin. Namo etsaohuni i dođite mi pokornikao muslimanacu. Suleman ali sam poslao pismo belpisi. Ovdje se spominje bismila kao dio ovog ajeta. To nema razilaženje između lema da je bismillah dio Kur'ana u ovom ajetu. Spominje se bismila Ali da li je bismila prvi ajet svake sure osim sure Tauba ili ne? O tome postoji razilaženje među lema. Da li je prvi ajet sure Al-Fatiha? O tome postoji razilaženje među lema. Dio učeniaka kaže bismila je prvi ajet od sedam ajeta i sura el-fatija. A zadnja dva ajeta su jedan ajet po njima. Dok oni koji kažu bismila nije prvi ajet sura El-Fatiha dijel je zadnji ajet i sura El-Fatiha na dva dijela. Što znači da sura El-Fatiha ima sedam ajeta bez raziraženja, ali ulema se razilazi da li je bismila prvi ajet a zadnji ajet dva ajeta ili bismila nije prvi ajet a zadnji ajet su dva ajeta. Allah najbolje zna, ispravnije mišljenje, bliže istini jeste da bismila nije prvi ajet i sura El fatiha Da nije prvi ajet i sura El-Fatiha. Šta je dokaz za to? Najjačiji dokaz, kako kaže Imam dokaz, El bismila nije prvi ajet sura il-Fatiha, jeste to što se ulema razilazi o tome. Jer ulema se ne razilazi po pitanju Kur'ana. I najjači dokaz da bismila nije prvi ajet sura il-Fatiha, jeste što se ulema razilazi je li ne nije. Da li je ajet ili ne. Što znači da nije ajet. Jer se u ostalim ajetima iz Kur'ana ne ima razilazenja. I Allah najbolji zna da je to ispravni I prenosi Sadibin Abbas radijallahu aynuhuma da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala spustio je bismilu kako bi napravio razliku između sura. To jest da bismila bude zasebni ajet na početku svake sure. To znači bismila je ajet, ali zasebni. Nije dio sure, nego prvi ajet na početku svake sure je zasebni koji je odvojen od sure. Koji je odvojen od sure. Osim sure et-taube. Kažu Neki mu da sura At-Tawbe nije započeta sa bismilom zato što se u njoj ne govori o milosti, nego govori o borbi, o ratu. A šta znači bismila u ime Allaha milosti sad nema, tu nema milosti. To su propisi koji su vezani za džihad, borbu na Allahom put. A drugi kažu da je osnovi sura At-Tawbe nastavak sura El-Amfal. Tako da je bismila spomenuta na početku sure El Enfad koja također govori o propisima rata, ratnom plenu, pa je Teobar samo nastavak te sure. Dvije odvojene sure, ali nastavlja se ista tema iz sure El Enfad, kao da su dvije sure zajedno. To znači da nema potrebe da se spomine bismila ne spominuta prije toga na početku sura Etau. Allah najbolje zna. Ono što je zapisano u mushafima koji su do nas došli od ashaava Allahovog poslanika, u njima se ne nalazi bismila na početku sura Etau. Zbog čega Allah najbolje zna. Ovo sve što smo spominuli to su samo nagađanja i pretpostavke. Nemamo jasnog dokaza, argumenta zbog čega se ne spominje bismila. Dakle, kao rezime možemo spominuti da bismila je... Kur'anski ajac, ali nije prvi ajac svake sure, nego odvojeni ajac kojeg je Allah objavio da se prouči na početku svake sure. I šef Rahimahullah, spominjući bismimu na početku ovog dijela, ugleda se na Kur'an u kojim je svaka sura osim sura Etaube započeta sa bisminom. Također ugleda se u tome na Allahovo poslanika Muhammeda sallallahu a.s. koji je započinjao svoja pisma koja bi slao kraljevima, ladarima, velikanima sa bisminom. Slanik sallallahu a.s. kada bi slao svoja pisma u kojima bi pozivao ladare u islam započinjao bi ta svoja pisma sa bisminom. Također i njegovi ashabi su od njega preuzeli taj sunnet i ali bi svoja pisma sa bisminom kao što se navodi u pismu koje je Ebu Beker radijallahu anhu poslao u kojem navodi šta je poslanik sallallahu alaihi wasallam obavezao od imetka na koji se daje zekat i kao što smo vidjeli u događanju između Belkise i Suleymana alaihi salam da je to bila praksa i prijašnjih poslanika jer vidimo da je Suleymana alaihi salam započeo svoje pismo Belkisi sa bisminom i kaže nekim u festiri Allah najbolje zna دائه سليمان عليه السلام preuzeo taj običaj praksu od poslanika koji su bili prije njega što znači da je započinjanje pisma djela pisanje sabismillah sunnet Allahu i poslanika i vjerovjesnika i sunnet ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve i to je bio običaj islamskih učenjaka kada bi započinjali svoje djela započinjali bi sabismillah kao što je to radio imam Bukhari, kao i Davud Tirmizi i drugi islamski učenjaci a što se tiče hadisa koji je zabilježio imam al-Khatib al-Baghdadi usum al-Jami' li akhlaq لأنسى لا فرنوصلها صدب هريري رضي الله عنه دي الله البسطانيك صلى الله عليه وسلم ركو كل أمن ذي باد لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتع ودروه رواية فهو الأقطع Kaže svako bitno djelo koje nije započeto sa bismilom je nepotpuno prekinuto, ovaj hadith nije vjerodostojan. Ovaj hadith nije vjerodostojan. Nego, kao što smo spomenuli, započinje se sa bismilom ugledajući se u tome na Allahovu knjigu i na sunneta Allahov poslanika s.a. A. a ovaj hadith, svako djelo koje nije započeto sa bismilom je nepotpuno, nije vjerodostojan. Neki islamski učenjaci, pored bismile, spominju i Hamdalu. Alhamdulillah je zahval Allah kada kažeš Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ugledajući se u tome na Kur'an također koji je prva sura započeta nakon Bismillah je spomenuto Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Također oslanjajući se u tome na hadith kojeg prenosi Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu sa vjerodosnoj lance pronoslaca da je poslanik s.a.v. podučavao ashab govoru prilikom potrebe, uvodnom govoru kada imaju potrebu da se obrate prilikom braka i tome slično, innel hamdanillah, nehmeduhu, anesta'inuhu, anesta'lfiruhu. Zahvala potpuna pripada Allahu. Njega hvalimo, od njega pomoć tražimo i od njega oprost za grijehe molimo i do kraja poznatog govora, koji se citira često na hutvama, petkom, dakle neki uslamski učenjaci oslanjuju se na ovaj hadith i započinju svoje dijela pored bismine sa hamdanom. Također neki dodaju, nakon toga i salavatana širine. Dakle, utome ima širine, nije zabranjeno, sve je to od hajira i korisno, i utome je nagrada, ali ono što je preneseno u sunnetu poslanika sallallahu, a njim je sadom jeste da je započinjao svoja pisma sa bisminom samo. Kada je u pitanju pisani govor, a kada je u pitanju govor jezikom, započinjao bi ga, kao što se navodi u mnogim predajama, sa zahvalom Allahom. Ne bi spominjao bisminu. Što znači kada se piše dijelo, započinješ sa bisminom. A kada držiš govor, želi se obratiti na kome započinješ sa zahvalom Allahom. To bi bilo najbliže sunnetu, ali kažemo ako bi čovjek zakočio govor jezikom sa bisminom, a pisani govor sa Alhamdalom, ispravno je. Nije pokuđeno, nije zabranjeno. Jedno i drugo je ispravno, samo je riječ o tome šta je bolje. Kaže, Bismillah, u ima Allaha. U ima Allaha šta? U ima Allaha radim, u ima Allaha čitam, u ima Allaha učim. Dakle, shodno onome zbog čega se spominje Bismillah. Kada se spomene na početku djela, onaj koji piše, spomene Bismillah. Cilja sa tim, u ima Allaha, pišemo ovaj govor. Onaj koji čita u ima Allaha, čitam ovo djelo. Kada jedeš, kaže, Bismillah, u ima Allaha, jedem, Bismillah, u Allaha. Allah je ime jedinog ispravnog Boga, jedinog pravog istinskog božanstva, njegovo ime je Allah, lično ime koje je, kako kažu neki učenjaci u osnovi je iz riječi Alilah, znači pravi Bog, onaj koga srca veličaju i pokoravaju mu se i obožavaju. I Allah subhanahu wa ta ta'ala je ime koje upućuje na sva druga Allahova imena. Ili direktno, ili za sobom povlači značenje svih tih imena. Svih drugih Allahovih imena. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillah, ar, ar rahim Zatim kaže Ar-Rahman. Onaj koji je mnogo milosti. I onaj koji je posebno milosti. Koji daje svoju milost. Kazuje svoju milost. Ovo su dva imena, kako kaže Ibnu Abbas, kako je zabilježio Imam At-Tabari u svom tefsiru, pronoslaca od osnovi da je rekao ova dva imena Allaho ar-Rahman i ar-Rahim kaže dva blaga nježna Allahova imena jedno je blaže i od drugog a pravilo u arapskom jeziku da riječ kada ima više harfova nosi više značenja koje je oblik riječi veći veće je značenje kada kaže Ar-Rahman to je upojačanom oblik u arapskom jeziku što znači onaj koji je puno milostiv kada kaže za nekog da je u istom obliku kažeš sit, mnogo sit Al Farhan onaj koji je mnogo ra radostan vesel Ghabban, onaj koji je mnogo srdit kažeš gadib onaj koji je srdit, ali Gavduban onaj koji je puno srdit. Tako isto voda Ar-Rahman, onaj koji je mnogo milosti. I to upućuje na svojstvo njegove milosti. Da je Allah opisan, subhanahu wa ta'ala, svojstvom milosti. Znako kako dolikuje njegovoj veličanstvenosti, njegove potpunosti, njegove uzvišenosti i savršenstvu. Ar-Rahim, onaj koje je posebno milosti, koji ukazuje svoju milost. Prvo je Ar-Rahman, ukazuje na tragove Allahove milosti, nego kaže Allah je onaj koji je milosti mnogo. A Ar-Rahim ukazuje na tragove Allahove milosti, da on da je on onaj koji daje svoju milost. Wa kana bil mu'minina rahima. On je prema vijenicima posebno milosti. Dakle, ova dva imena upućuju na Allahovu milost. Ova dva imena upućuju na veliku Allahovu milost. To je značenje bismillahirrahmanirrahim. Zatim kaže ših u ovoj poslanici, prvoj koju je spomenuo u uvodu ovog dijela tri temelja, pročitat ćemo ovaj uvodni govor ili u uvodnu poslancu četiri ova pitanja, a nakon toga ćemo prijeći komentar. Bismillahirrahmanirrahim. U ima Allahem sve milosti. Znaj Allah se smiglibao da nam je obaveza, budžet naučiti četiri stvari. Prva, znanje ili a to je poznaja uzlišenog a spoznaje poznanje njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, izpoznaje vere islama dokaza. Druga, namaz potom, a molitva. Treća, pozivanje davatome, četvrta, sa pilgrnost sabornu poteškoćama u tom. Dokaz za navedeno su Allahove riječi. Wal asr innal insana la vremena, čovjek je doista na gubitku. Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i jedni drugima istinu preporučuju i jedni drugima preporučuju strpljenje. Sura Al Asr, Shafia Rahimahullah 3. Davah nije iskustvo dokaza protiv svojih stvorenja. Osim oge sure, bila bi dovoljna. A Buhari Rahimahullah je rekao, poglavlje o znanju prije riječi i djela, a dokaz su da to riječ uzvišeno. Farem ennehu le ilahe illallahu veste lufir lidembik. Znaj da nema Boga osim Allaha i traži oprosta za svoje grije. Pa je počeo sa znanjem prije govora i djela. Dakle, ovo je ta kratka poslanica sa kojom je započeo šijeh ovo dijelo tri temelja, u kojoj kaže I'lam rahimak Allah Znaj Allah ti se smilovao enahu jeđivu alina ta'allumu arba'i mesahil Da nam je obaveza, vađib naučiti četiri pitanja, četiri stvari Šijeh rahimak Allah započeo ovu poslanicu riječima I'lam Znaj, da bi privukao pažnju onih kojima se obraća Znaj, što znači ovo što ću ti reći je bitno Pripazi Na ono što ću ti reći, obrati pažnju, skoncentriši se, zapamti ovo što ću ti reći, kaže znaj. Zatim nakon toga kaže, rahimak Allah, Allah ti se smilovao, Allah ti se smilovao. Dovi za onoga kome se obraća, u čemu je Šijehov na prvom mjestu Edeb, prilikom podučavanja, podučava uz milost. A to je ono što je obaveza, jer znanje bez milosti je nerijed na dunjavku, nerijed na zemlji, znanje koje nije zasnovano na milosti i na pravdi je nepravda. Zulum, nereda zemlje. I zato Allah tebaraka ve taala poslao je svog poslanika sallallahu alayhi ve sellem kao milost svim svjetovima da je poduči uz milost. I kaže Allah subhanahu ve taala Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an. Milostivi Kur'anu podučava. Započeo je sa Svojstvo milosti, a nakon toga kaže, podučava Koran. Dakle, to je osnovno svojstvo koje mora da se nađe kod onog koji podučava znanju i kod onog koji uči znanje. A to je milost, to je milost. Jer ako izostane milost prilikom podučavanja, to znanje nije korisno znanje i neće uroditi plodom. Pa kaže ših, znaje Allah ti se smilovao. Dovi za onog koga podučava, da mu se Allah smiluji. Jer ako mu se Allah smiluji, ako mu kaguli Allah tabaraka o talu ovu domu od Dragova Stragova je milosti jeste da uzdigne od njega džehr neznanje. A svaki belaj koji čovjeka zadesi, sebeb, sebeb toga je ili džehr neznanje ili sliđenje strasti. I zato prvo što čovjek mora od sebe da ostrani od svojstava i osobina koje su loše jeste džehr neznanje. To je prvo što čovjek mora od sebe da ostrani. Svaki muslima džehr neznanje jer to je sebeb svih problema i belaja, kod njega lično i kod ostalih. Kaže, Allah ti se smilovao. Dovi za onog kome se obraćam. I svakog onog koji čita ovo djelo. Zaista lijepo za pročitat. Kada počinješ čitati djelo, kaže, znaj, Allah ti se smilovao. Odma mu do znanja Da oni neprijetelj, onaj ko čita odjel, ne želim ti ništa loše, ne želim ti zlo, nisam ti neprijatelj. Želim ti dobro, želim da ti se alas miluje, jer može nešto bolje od toga biti. I tako svako onaj koji podučava, koji prenosi znanje drugima, mora svoje znanje da zasnoje na milosti. Mora da znanje dostavi uz milost, to je svojstvo su suđeta. Da podučavaju istini, kako kaže shekh ali sami umetije, i molosti visoka stvorenjima. Nisu oholi, nisu ostori, znači ne drugima. Nego su milostivi i pravedni. Svakom daju njegovo pravo koje mu pripada. I svakog stavljaju na stepje koji zaslužuje. Enemu jeđi mu alina. Da nam je obaveza. Vađik. A vađiv je kod učenjaka fikske terminologije. Ono za što će čovjek biti nagrađen ako uradi. A bit će kažnjen ako ostavi. Ono što je svako obavezan da uradi. Ako to uradiš imaš nagradu. Ako ne uradiš bit ćeš kažnjen. To je vađik. Da nam je obaveza svima vađim. Ovdje se misli na vađim koji je vađim svakom pojedincu. Ne misli se na vađim koji je kifaje, to je tvarot kifaje. Ono što ako jedna skupina umeta uradi, skinuli su odgovornost sa druge skupine umeta. Ne, nego se misli da je obaveza svakom pojedincu, pojedinačno, svakom muškarcu i ženi, starom i mladom, zdravom i bolesnom, bijelom i crnom bogatom i siromašnom svakom pojedincu naučiti ova četiri pitanja. Prvo što je šejh spomenu jeste al-ilm, znanje. Ilum. Onda tumači šta znači znanje, kaže wa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabih wa ma'rifatun din al-islam bil A to je spoznaja Allaha i spoznaja njegovog poslanika, vjerovjesnika sallallahu alejhi ve i spoznaja dini islama sa dokazima. I ovda je šejh Ukratko spomeno, ono što je glavna tema ove poslanice ovog dana tri teme. Spoznaja Allah, spoznaja poslanika i spoznaja vjere islama. Spuž dokaz. To je znanje šerijatsko, vjersko znanje. Ne misli se na dunjaško znanje. Ne misli se na znanje o kosmosu, na znanje o prirodi, na znanje o medicini i to sve slično. Nego se misli na znanje o Allahu subhanahu znanje koje nas približava uzišenom Allahu kaže, prvo što smo dužni da naučimo jeste znanje, ili prvo što smo dužni da uradimo jeste da se podučimo. Kojem znanju? Kaže Marifatullah. To je spoznaja Allaha. Da spoznaš uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko je tvoj gospodar? Njegova uzvišena svojstva i lijepa imena. Da spoznaš svog gospodara sa njegovim svojstvima i imenima. Da spoznaš da je On subhanahu wa ta'ala jedino istinsko pravo božanstvo koje je obaveza obožavati, slaviti, veličati i badetno učiniti. I da je neispravno obožavati ikoga drugog mimo njega, wa da spoznaš da je Allah wa jedini istinski vladar svega što postoji. Da je on taj koji daje život i život uzima onaj od koga je obskrba, onaj koji spušta kišu, koji stvara i rastvara, onaj kome pripada naredba, onaj koji naređuje i propisuje, koji Naređuje i zabranjuje da spoznaš njegovog poslanika alihi sallatu wassalam, ko je on, kako se zove, njegova svojstva kojima se odlikovao, da spoznaš njegov sunnet, praksu, njegovu uputu, a u spoznaju poslanika sallallahu alihi wassalam ulazi da spoznaš njegove ashab, jer se oni najviše družili sa njim i najviše od njega znanja pred da spoznaš vjeru sa kojom je došao, a u to ulazi spoznaja ruknova islama da spoznaš dva šehadeta i značenje dva šehadeta, da spoznaš namaz i osnovne propise namaza, da spoznaš zekat, post, hač, najosnovnije propise islame da spoznaš. Da spoznaš ruknove imana, vjerovanju Allaha, Meleke, poslanike, knjige, sudnji dan, kader, kadaj, kader, Allah u odrednu. To je dakle spoznaje cijelokupnog islama. Najbitnije što moraš da spoznaš od islama. I kao što smo rekli, Nisu svi ljudi na istom stepenu kada je u pitanju spoznaje ovih stvari, ovih pitanja. Neko je obaveza i to je osnova po pitanju svakog muslimana da nauči ono što je najosnovnije. Spozna ko je njegov gospodar, koji je njegov poslanik, osnovne propise islama. Da spozna od propisa namaza onoliko koliko mu je dovoljno da njegov namaz bude ispravljen. Da spozna od propisa zekata ono što mu je obaveza da zna da bi dao zekat, da ne bi upao u grije. Da spozna od propisa posta isto tako od hađa. Ako se bavi trgovinom, da nauči propise trgovine, da ne upada u haram. Ako želi da se oženi, da nauči propise ženitbe. Ako želi da dadne razvod, da nauči propise razvoda. Dakle, da nauči ono što je neophodno da poznaje od ovih propisa. I to je obaveza svakom musliman. A ono što je fart kifaje od ovih pitanja, to je ono čime se bave islamski učenjaci. A to je ulazak u detalje, spoznaja svih ovih pitanja, sa svim argumentima. Dakle, nije svaki musliman obavezan da poznaje... Svaki šariatski propis u detalje, nego je obaljeza da poznaje osnovne propise. Dok islamski učenjaci, oni koji uče znanje, oni uče u detalje te propise. Što znači, riječi autora, rahimahullah, znanje, a to je spoznaje Allaha, spoznaja poslanika i spoznaje dini Islama sa dokazima, ulaze i učenjaci i oni koji nisu islamski učenjaci. Jedan dio se odnosi na ulemu, a jedan dio se odnosi i na običan narod. Svako shodno svom ovom stepenu. Dakle, da nauči svoju vjeru da se podučiš propsimovileri šta je halal šta je haram i Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu ističe na više mjesta vrijednost znanja i posebni stepen nikoi nosi znanje kažete baraka Allahu ta'ala kul hal yastavi alladine ya'lamun walladine la ya'lamun inma yatadhakkaru ul albab reci to jest reci o muhammedu prenesi svom umetu alehis salatu wassalam dali su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju dali su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Povuku će primiti samo oni koji imaju razuma, koji imaju pameti. Što znači da nisu isti. ona kome Allah dao pameti i razum, on zna razliku između znanja i neznanja. Zna razliku između alima i džahila, između učenjaka i neznalce. Kao što zna razliku između dana i noći. Dok onaj koji nema razuma ili čiji razum je manjkav, on ne zna razliku. Za njega je učenjak i džahil istom stepenu. Znanje i neznanje na istom stepenu. Nema razlike kod njega. Također kaže Allah sub يرفع الله الذين آمنوا بكم والذين أوتوا العلم درجات Allah uzdije one kui veru i me vama I one kojima je dato znanje, ne te reče. Allah uzdiže među vama one koji vjeruju. Samim tim što si povjerovala u Allaha, Allah uzdigne tvoj stepen. Ali kada uz vjerovanje još se podučiš znanju širijackom, Allah ti posebno uzdigne tvoju dareč. To znači da Allah uzdiže stepen onih kojima je dao znanje nad onima koji su povjerovali. Oni koji su povjerovali, uzdigao je njihov stepen nad onima koji su nevijenici, koji ne vjeruju. Ali oni kojima je dao znanje, posebno je uzdigao nad onima i vjeruju, ali im nije da znanje. I kaže Allah subhanu wa ta'ala zaista se Allaha istinski boje od njegovih robova učenjaći ulema. Zbog čega? Zato što je, kao što smo rekli, džehl je sebeb svakog belaja i problema i grija. Neznanje. Neznanje o Allahu wa ta'ala. Nedovoljno znanje i nedovoljna spoznaje uzvišenog Allaha. Kada ne znaš Allaha subhanu wa ta'ala i njegova svojstva Ne znaš da je on onaj koji žestoko kažnjava, onaj koji te prati, koji te vidi, koji motri ono, na ono što ti radiš, koji može uzeti tvoju duš u svakom trenutku, koji može okrijenuti tvoje srce sa pravog puta. Ako nisi dovoljno svjestan toga, upašćeš u grih. Zato je džahin, možda on to teoretski zna, ali kada upadne u grih to je dokaz da je džahin neznalet inma at-tawbah ala Allah lil ladina ya'malun as-su'a bi džahane. kaže Allah će primiti pokajanje od onih koji rade grijehe iz neznanja iz džehla kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu i drugi ashabi svako najkuči grije prema Allah onje džahle svako najkuči grije prema Allah onje zato što nije spoznao Allaha onako kako treba ne veliča Allah istinski je da je spoznao istinski Allah ne bi upao u grijeh zato kaže Allah Zaista se Allaha najviše boje od njegovih robova učenjaci. Zato što su oni najudaljeniji od neznanja od džahva. I zato se najviše Allaha boje. Što čovjek više zna i radi po tome, o Allahu španu ta'ala i njegov vjeri, više ga se boji. I bližnji moji. Što manje zna, udaljeniji od uzvišenog Allaha i manje ga se boji. Također, Allah poslanik sallahu alaihi wa sallam ističe vrijednost znanja oni koji nose znanje, u mnogim hadithima, kao u hadith kojeg zabiježi imam Bukhari Muslimod, Mu'avir radi Allahu anhu, Mu'avir ibn Nabi Sufijana, da je poslanik s.a.v. rekao, Onaj kome Allah ne želi dobro, poduči ga propisima vjeri. Što znači da onaj kome Allah ne želi dobro, ostavi ga neznatu. Kada vidiš čovjeka da luta, u neznanju, ne zna se ponašati, upada u grijehe, znaju da Allah ne želi dobro. Kada vidi šovjeka da radi po znanju, da ga Allah podučio, da se brine o tome da nauči, posjećuje predavanja, uči, zapisuje, traga, pita, ispituje, trudi se da nauči, da radi po tome, znaju da Allah želi dobro. Jer suprotno razumijevanje hadiza каже посланик саллаллаху алейхи ва саллям не знаоо оставига незналцо да луталсо ме незнани и каже посланик саллаллаху алейхи ва саллям што запише има бухариот осма да раби خيركم من تعلم القرآن <سؤال> وعلمه <سؤال> наиба лид васуни кој научие курани други подучувај кураану и познатом хадису код абу дауду термизи но махмуд ај други каже посланик саллаллаху алейхи ва саллям мен салка тарикан елтемису фихи znanje traga za znanjem Allah će mu zbog tog puta olakšati put do dženeta. ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao prednost mjeseca nad ostalim zvijezdama. Onako kako vidimo na nebesima. mjesec je daleko veći od zvijezda. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء. Za istaza učenjaka traži oprosta sve ono što je na nebesima i na zemlji čak i ribe u moru wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li yadhani li ilmi bima yasna zai stal pružaju svoja krila iz radosti zbog zadovoljstva pred onim koji uči znanje Bog ono što on radi zbog zbog njegovog učenja znanja prostiru pružaš sva krila pred njim voine su nasljednici anbiya iza istasu učenjaci nasljednici proroksventika wa innal anbiya lam nisu ostavili iza sebe u nasljeđe dinaran ni dirham wa innamā warathū al-'ilm nego što ostavili u nasljeđe znanje pa ona ko se prihvati znanja takav je Uzio najveći udjel, takav se prihvatio za najbolji i najveći udjel njihovom nasljestu. Poslanici, ali ih im svala tovo sram, nisu za sebe ostavljali imejetak, dinare, dirheme, blago, kuće, dvorove, kule, nego su i za sebe ostavili znanje. To ono o čime se bavili čitav život, podučavali, prenosili znanje od uzvišenog Allaha. I to je njihova nasljest. I onaj uči znanje, takav uzima miras Allaha i poslanika i vjerovjesnika. حديث أبو هريري رضي الله عنه قد إمام مسلم وصحيحه قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة أنا كريلي قوتا لكي موتي زنانيا الله سنجل أسبرتك قوتا كي ودي الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قول في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكين إني إذا سأكوبي تنارد وكوشة الله وكوشة Učite Allahu u knjigu i izučavajući međusobno podučavajući se propisa Kur'ana, a od značenje toga ulazi i učenje iz sunneta i se ono što je izvedeno iz Kur'ana i sunneta i što nam olakšava la razumevanje Kur'ana i sunneta, illa nazalet aleihis sakinah, a da se nani neće spustiti mira. Wa ghashiyatkumur rahmah, idainaytu bufatilla Allahu amin was, wa haffatkumul malaika idain malati suain kili malaiche okružiti, wa zekarahun Allahu fi madin. Ya Allah te ispomenuti kod onih koji su blizu njega, u uzvišenom društvu, odavranom društvu neleka. Velika počast i velika nagrada za onog koji uči znanje. I ovdje, a.s. nije rekao onaj ko nauči znanje, nego onaj koji krene putem znanja. Što znači, nije uslov da bi postigao ovu nagradu na nauči znanje. Dovoljno je da učiš, da se trudiš, da pokušavaš naučiti, da te Allah usmjeri zbog toga putem koji vodi ka džennetu. Što je velika počast i velika nagrada i odlika za one koji krenu tim putem. I ovdje se ne misli na onog koji krije da studira negdje na nekom islamskom fakultetu itd. itd. Ne. Svaki muslima koji uči znanje, prisustuje predavanima, halkama gdje se izučava znanje, na njega se odnose ovi had hadithi. Što više znaš, više vrediš kod uzvišenog Allah. Što više učiš i radiš kod tom znanju, bliži si džennetu. Iako možda nisi od islamske učenjaka, nisi od onih koji imaju sposobnost da izdaju fece i da pišu knjige i komentaršu knjige haditha i te ali si musliman koji se podučava, koji uči svoju vjeru, koji se trudi da nauči što više Kur'ana i sunneta i da radi po tome, inša Allah, ulaziš u značenje ovih ajeta i hanjita. I ovdje napominjemo i sad ti ćemo završiti, da se ovo što smo rekli o vrijednosti znanja to se odnosi na one koji radi po znanju. Na znanje koje se uči da bi se radilo po njemu. Ne znanje samo kao informacije, niti znanje koje se uči zbog diploma da bi čovjek mahao svojom diplomu ili da bi se negdje zaposlio. Hadith kojeg je zabiljož imam Ebu od Ebu Hureyre radijallahu anhu. Dobrim lancem prenose laca, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, man palaba ilman, mimma yubteva bihi vajhullah, la yatlubuhu illa li aradim minad dunja, len jeđid arfel djenneti jau malqijame. Onaj ko bude učio znanje, koje se uči zbog Allahuog ljica, misli se na šarijatsko znanje, znanje Allahu i opse olahhově. Mim ma jum teva bihi vočla. Znaje sa koim se želi postčialahhovalicalahhova za dovoljstvo. Laja to lmovu illi arodný milet dunie. Neučí to znanje osím zbog nek je duňnaučkie koisty. L jedi Arthurfelđneti umelkujame. Ta je nejeće osjetiti miri ženeta na suddnjem dá. Neće osjetiti miri ženeta suddnjem dan. U drugim predajema se spomije da miri z ženeta se osjetina na 40 goddina nahode Znači, neće primirisati džernetu, jer ovo znanje se ne uči zbog donjavačkih koristi. Ovo je znanje plemenito, uzvišeno. Neće ga postići osim oni koji su plemeniti i oni koji su uzvišeni ambicija, koji su iskreni u svom znanju. I uče to znanje zbog Allaha i da bi radili po njemu, a ne da bi se hvalili sa tim znanjem. I Allah subhanahu wa ta'ana, one koji imaju znanje, a ne rade po znanju, opisao je najgorim opisima u Koranu, u Usporedio ih je sa dvije najmizernije životinje, a to su magarac i pas. Kao što ćemo spomenuti, inša Allah, u ta'ala na Što znači da ovo znanje o kojem mi govorimo je znanje koje se uči iskreno i po kojim se radi. Ne samo informacije, opštavna obrazba, informacije, podaci i tako dalje. Oni na koje se Allah, subhanahu wa ta'ala, rasrdio i koje prokleo do sudnjeg dana, su oni koji su imali znanje, a nisu radili po njom. Al-Makdubi arihi, a to su jevriji, kojima je Allah, židovi, kojima je Allah slovo poslanike i vjerovjesnike, ali oni su ih ubijali i prkosili Allah i radili suprotno znanje. Pa se Allah rasrdio na njih i proklio ih, kao što je pogrešno i raditi bez znanja. Jer onaj ko radi, a nije se prije toga podučio znanju, takav će skrenuti u zavod onaj koji zna, a ne radi po znanju, na takog se Allah nasrdio. Ostaje samo jedan pravi put, a to je da učiš da radiš po tom znanju. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji uče širijatsko znanje iskreno u ima Allah subhanahu wa ta'ala, da nas poduči ispravnom znanju. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji rade onome što je najbolje, od onog što su čuli. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se okupljaju na mjestima gdje se izučava Allaho subhanahu wa ta'ala vjera i molimo da subhanahu wa ta'ala da nas spoji u džennetu u odabranom društvu sa poslanicima, vjerovjesnicima, sa šehidima i dobrim a divno je to društvo i molimo da subhanahu wa ta'ala da nam oprosti gdje nam se smiluje Allah najbolje zna salavate i salame dorosim od Allah poslanika Muhammeda njegovu častnu porodcu i sve planete ashaba naša posljedna dola abhamdulillahi rupil alameen